«О, Проспере Альпанусе!» – вигукнув Бальтазар. «Хіба ж я вартий такої доброти, такої великодушності після свого недовір'я до вас? Тепер я глибоко в серці відчуваю, що моїм стражданням надходить край, що мені відкриваються золоті брами райського щастя». «Я люблю», – повів далі Проспер Альпанус, Люблю юнаків, які, так, як ти, оце бальтазаре, в чистому серці своєму носять тугу й кохання, і в грудях, у яких ще звучать акорди, що лунали в далекій країні, повній божественних див у моїй вітчизні. Щасливці, обдаровані цією внутрішньою музикою, єдині, кого можна назвати поетами. Хоча багатьох з них і лають за те, що вони беруть руки перший ліпший контрабас, починають будь-як грати, деренчання бідолашних струн під своїми кулаками, вважають за чудову музику, яка бренить із глибини їхньої душі. Я знаю, мій любий Бальтазаре, тобі часом здається, ніби ти... Розумієш, дзюркіт струмочків, шум дерев, навіть, здається, ніби полум'яне вечірня зоря промовляє до тебе словами. А то ж, Бальтазар, в такі хвилини ти справді розумієш дивовижні голоси природи, бо в твоїй власній душі знімається божественний звук, який зроджує чудова гармонія найпотаємніших глибин природи. «Ти граєш на фортепіано, о, поете!» Тож знаєш, що на кожний звук відгукуються споріднені йому звуки. Цей закон природи є щось більше, ніж просто порівняння. Так, о, поете, ти набагато кращий, ніж про тебе думають, ті, кому ти читав свої спроби, в яких намагався пером і чорнилом перекласти на папір внутрішню музику. Ті спроби. Ще не таке велике досягнення, але в історичному стилі ти досяг чималого успіху, коли з прагматичною широтою і докладністю описав історію кохання Солов'я до пурпурової рожі, свідком якої я був. Це дуже майстерний твір».